o kullë muhdethetin bidra o kullë bidratun volale o kullë volaletin finnar të ndëruar besimtar Quran i madhërishëm është u dhëzim për njerëzit dhe drit e ka zbritur Allah i madhëruar u dhëzues për mbar njerëzimin e ka zbritur si udhëzim para ata të cilët duan të gjinë rrugën e vërtet të kallohu ima dheruar Allahu subhanu wa ta'ala me gjithse e ka zbritur të librë si udhëzim ajetet e ti i ka bërë në du loje që ti esë përgoj njerëzit disa prej ajetet e ti janë ajetet qarta, të qarë ta të cilat nuk përmbajnë vetëm se një kuptim të vetëm Kushi letzon ato i kupton Edhe ka ajetet e tjera Të silat mund të përmbajnë më shumë se një kuptim Kuptimin e të të vërtet Jo shumë një rezidin Janë të pakt Ata që e di kuptimin e të të të vërtet Allahu subhanu e taala thot Huëll edhi Enzele alejke el kitab Aminu ajatu muhkamatu Nhun në umu el kitab të, Ajetet zbëjt e ty Ajetet Së bëjtë të të libërin në to ka ajete të cilat janë baza e libërit. Baza e libërit mund të ka, në to ajete bazohet ideja kryesore dhe parimen që të rëgohet këj libër. Këto ajete të, të këtë cilat bazohet libëri. Hunë në umë mulë kitab, u uha unë të shabihat. Edhe ka ajete të tjere të cilat janë mund të shabihat. Të para diquen Allah muhkemat, kurse të dy diquen mund të shabihat. Djetarët thonë Ajetet e Koran që që janë muhkemat Janë ato ajetet e cilë për mbajnë Në vetëm një kuptinë vetëm Si shëtë Allah i madhruar Falem ennehu la ilahe illa Allah Dije se askushu ke mëjton të adhruar Vecë Allahot Nuk kuptohë për këthajt të ajet i vetëm Se këllë ky, kuptimi që ju kuptohë një gjënë shqipe Që kemi për këthyrë Që vetëm Allah i madhruar mëjton të adhruarit Këj ajetë është shemulli ajetët të sirët e në të qartë dhe në përmbajnë vetëm se një kuptim të vetëm, zhdo kush që i të gjënë ato, i kuptonë ato. Po të po uha, në mu të shabi hatë dhe ka ajetët të tjerët të sirët përmbajnë mërë shumë se një kuptim. Pjale mu të shabi, në gjuna rabe, këto ajetët e në gjutë mu të shabi he, sepse në to dhët ka fi i shëbe të shabu, ka përgjësime me disa kuptimet ndrysh Për nda në këto a jetë gjenë një gjashmërimet isa i ide, dhe një gjashmërimet isa i det tjera, dhe nuk janë të qarta një i det vetme. Në ka bërë ojë madhuraj të tjilë të të dhe formë e sprovë, që të qikoj kush për e besintarë të ejtës me gjera të qarta dhe kush dhe ejtës me gjera të cilët përmbajme shumë se si kuptin dhe janë të të të shimë të një i det në që të regojnë. Sprovë për Allah subhanu ta'ala për sprovuar zemët e Fë por ama alladhina fi qulubin zaygh fayattabi'una ma tashaba minhu bi tira' al fitnati wa bi tira' atawili ata tzirat kan devijimen azemr tot allah subhanahu wa taala vazhin ta yete ndiekin ayetat qe mutashabiha qe permbanin shume se nje kuptim sepse kërkojn fitnen edhe kërkojn te devijojna ajetat dhe te shpjegojn ato me ullë shpjegime qe nuk por shtaten me vërtetën qe ka zbritur allahul quran Shemu dhe këture është Si shemu dhe i kështerve Të cilët kërshkuan të këpërfejti Salallahu a.s. Për dialoguar me të I than Juve keni në Koran Që Allah i më dhuar e thotë Numin shumës ne Kjo do thotë që janë tre zotra Edhe këshu që ata borën nga Koran Nga të loja jetës të cilët janë Fërmbajnë më shumës e i kuptim A i që ka zemre prishur Mund kupte për i tyre A të që i pëlqenë ati i dhe i që ka zemrën e pasër, i shpjegon ato në formë tjetër. Dhe Allah subhanu e talë nga ka të reguar në këta jetë, që ata që ka në zemrën e debijuar, ndikin këtë dhe argumentësh. Niko që ata din shumë mirë, që Allah i madhruar ka të reguar në Kur'an, që Allah nuk ka birë, as nuk ka grua, e ka shprehu qartë, shumë ajetët. Ma të këdhe Allah mi walet, o ma kane ma o min ilah, nuk ka marë Allah mi, dhe nuk ka pas të adhruar Daqoj këta njerëz vetë të dhe qarta dhe shkojnë të dikojnë këtu ajën si Allah më thotë, thotë dhuar, ne. Inna nahnu nazzalna dhikra, ne zbritu dhikrin. Shembull. Inna nazzalnahu fi lejletil qadr, ne zbritu otona katrit. Po thot ne. Nuk thot un, po thot ne. Edhe krishterët thonë pse thot ne këto rrogë kanë shumë, nuk është njështë, një Zot, janë tre. Kështu zemrat e smura ndiqin këto argumentesh. Edhe kjo logjë funksionon shumë për çështjet fetare. Rregulli i përgjithshëm që ka vendosur dijetarët e Ehlisunnetit, me këtë duhet ta ketë parazysh çdo njeri pranësh që çfotoi nga humbja. Se këtu fillon humbja. Ky është burimi i humjes të gjithë atyre njerëz që kanë humbur nga e vërtetë deri sot. Ndiejë argumentet e dyshimta. Ndiejë argumentet cire përmbaj më shumë si nga që përmbaj më shumë se i kuptim. Ngaqë që përmbaj më shumë se i kuptim, atë përpiqen të jabi najet atë kuptim që u shijon dhe u pëlqen atyre. Kurse të kakidja e një sunetit, të kakidja e profetisë së nëllarisën dhe shokve ti, është si vion. Argumentet e qarta besohen dhe zbëtohen sepse janë të qarta. Kurse argumentet që përmbajnë mërë shumë se i kuptim, kuptimi tyre kthehe dhe referohet të kërgumentet e qarta. Kështu që, kur kërështere thëmë, ne, a i të a i të kërënoj që allo ka fojnë në mërë shumës ne, Krishtojt po të thonë që do të thotë ti ka treni, i themi jo. Nuk ka për qëllim këtu ne me numrin shumë me kuptimin domthonë që është, është shumë zotra, sepse ai vetë ka shprehur në ato të tjera shumë të qartë edhe ka treguar që i është 1. Kurse këtu numrin shumëz, qëllimi ti është që olloj madhuër të rregoj madhështi. Prandaj vot ne. Gjithashtu olloj madhuër urdhëron me lajket e ti, të cilit i ka krijuar për zbatuar urdhën e tij nuk u kundëstojnë në maan detyra olloj madhuër. Kryen Dhe vepron Dhe urdhron atë gjërë që i dëshiron të kryesat e ti Edhepse me lajket Nuk hanës nuk pijin Por ata e në dorët Allah A i ka kryuar Ata nuk hapin do të Dhe nuk mbyllin do të asë gjërë Pa lejën e ti Kështu që në më dhënë gjërë Vien për Allahu subhanu ta'ala Por Allahu Allah i bënë disa gjera Ved me dorën e ti Kështu ka kryuar një me dorën e ti Disa gjera i bënë me lajket e ti Njeriu ne ka krijuar me dorën e Tij. Kurse shumë gjëra të tjera, shpirti i njerëzuar merr mand me Lekut vdekjes. Për ne është edhe lloj më dhuar, "Unahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun", ne jemi më afërt tij se sa ju, domethënë njeriu kur është duke vdekur, por ju nuk e shikoni. Çfarë nuk, nuk, shi nuk, nuk shikojnë ata? Qëllimi këtu nuk është që Allahu vetë është aty pranë tij sa Allahu nuk bën në krisave të tij, por ato që nuk shikojnë njerëzit kur Njeri u dhesë, është me leku i vdekës të cilë i shkohën me urdri në Allahu subhëna wa ta'ala dhe qëndronë përndu vdekëgurit dhe jamerë shpirtin. Edhe përndesot Allahu në. Përndesot Allahu subhëna wa ta'ala në. Qështu i qënë ime është, A jetët të zirë për mbaj më shumë se i kuptim dhe njëriu mund kuptoj për ty di shka të sakt O se di shka gabim duhet që njëriu kuptimin e tyre tja referoj argumentet të qarta Që që nuk lejojë që njështë kuptoj për ty argumentet di shka cire nuk është sakt Një shemë mund të jetë që ta kuptojme qarë që për shkart bëhet fjalë Allahu s.t.a. në ka të reguar ne në argumentet të të të tare Në ka të reguar në argumentet të të tare Që Përveç muslimaneve dhe besintareve dhe vërtet që në besuar profetet, askush nuk hynë në gjennet Wa kala til jehudu wa nësara, nakhnu e bënaullaj wa hibbau Thanë që i fudë dhe kështelë nimi të dashurit e Allahut dhe bitë e ti dhe mëndët të në mishtë e ti Gjithashtu thana ta nuk ka për të në gjenetën Nëse e që fu dhe kështer Kull hatu bur hanëkum Allah i dhe madhuar thotë Sin e argumentet të uja E vërteta e shë e i dhe ju në gjenetë Shë e që ka besuar profetet Ka besuar në konë kër i ka dërguar Allah Jo në basi i ka shfuqizuar Allah Ligjët e tyre Ka besuar profetet në fundit Në konë që ka që në i profetet në fundit Dersa ka artë profetit Salazar, ka besuar dhe të Këj është besimtar i vërdet që me tonë mejton gjenetin Përveç këtyre Të gjithë të tjerë dë hynë në gjehenem In në ledhina kefaru min ehlil kitabi o lë mushrikine Finari gjehenem e khalidina fiha Ata të cilët kanë më huar që ofshin qifutës e kështerë Janë në gjehenem të përjeqëm të Qo dhëtë allosë më në tale Mi për po mund dali i personi cili Dhe ka zemrë të devijuar dhe thot Ti dhuaj që atë të dhëmë që hnemë dhe Allah nuk i falë Kërso unë cilë a jitë ku arnorë që Allah u mund i falë jata Dhe pse ka një që më shrikë E thot ka thënë Allah i më dhurur Ka të reguar në fundin e surës elma ide Që i s'alës salatu e salam Më basi i thotë Allah i më dhurur isës A e në të kulta li nësit të, të khidhuni o umje ilahini mindu nila A ti u thë njërëzë me më mërë i mua Dhe në në Ai dhe thot subhanak, e pas më vazhdo më. Unë kam thonë. Pastaj thot Allahu më dhuar që Isa al-sallatu selami thot Allahu më dhuar in tudhibum fa innuhum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nëse ti ndeshkon ata ata rroprit të tu dhe nëse ti fal dhe thongta, derisa, salami, i fal ti e krenari dhe i urti. Mand kje ai përdersa Isa al-sallatu selami thot Allahu më dhuar ti po duhet të donon, po duhesh i fal, ti tregon që ata përdersa, domodin që kan, po duhesh i fal, po duhesh donon mund shfutojmë. Kjo do të thotë, si pas këtyre, <coughs> që aji person që është kështër mund të shpëtojnë nga të gjerënë gjerënë, mund të dali i ditë këshu që për këta rësua e nuk juve të qafirë. E dali paset teorirët e reja. Shkurtim ishtë, ne othejemi që problemi <coughs> e këtëja një dhe e dhe tjera që këto hynë të ka e dhe që përmajmë shumë se një kuptim. Edhe kuptimin e të të vërtet nuk e kuptonë vetëm nëse djetarët. Pandaj detyra e besimtarit është kur e zonë ato të tilla të drejtohet tek ajetet e qarta në cilat Allahu ka shprehur qartë që xifut dhe krishterë janë në zjarin e xhennemit. Nëse ky ajet ka kuptimin e vet të sinë kan shkruar dietat, nuk ka lidhje me temën që pretendojnë ta. Qëllimi këtu është që kur ne të përballemi me këto lloi argumentesh, duhet të kemi parasysh që detyra e çdo njërit për nesh është të heqëm argumente të qarta. Pse? Sepse profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë Ja ndarë që i fudën në shtatë e një grupe Ja ndarë kërështë e në shtatë e një grupe Gjithë e në gjenem <coughs> Edhe të ndahët kjo u med në shtatë e tre grupe Gjithë e në gjenem përveç një grupe I tha në no i dërgore Allah Kërështë janë ata Tha ata jena të qëndi nga rrugën time Dhe rrugën në shokët me të minjë Do më dhe nga shtatë e tre grupe Shtatë e dujen gjenem Kushe shërësujia Arsyja pse unë gjoja më është sepse ata ndjekin argumente dyshimta dhe nuk ecën në rrugën e qartë të pasuar në sinën e kaqen profetit sallallahu alajhi wasallam dhe sahabët. Përndryshe grupi tyri i, par, i tyre i parë i këtyre njerëz ndjekin argumente dyshimta, ku ka kanë qenë kanë qenë xaharizët, ata të cilin nxirin njerëz nga feja, padrejtisht. Edhe i vrisin njerëz padrejtisht. Ata morën disa argumente të dyshimta, argumente që porman më shumë se një kuptim, kuptuan për ato që u pulçeu atyre, edhe me an të sa i vran njerëzit. Edhe mbas tyre dolën shumë dhe shumë dhe shumë grupe tjera, edhe çdo ditë të vijnë nga grupi i ri. Edhe pse ata mund të bashkangjiten grupeve të parashme, por dalin degë të reja. Po sikur vetëm sufistat mund të ken rreth 100 sekte. Që sufizmi sot ka hyrë në Shqipëri fuqishëm nga Turqia, dhe po a them runi për tyrës ata kanë përhapur të sufizmin e tyre dhe me antilmi haleve. Sikurse e kanë shpërqartë bëjë e kanë marrë milim ilmi hanë e kanë makinë. Edhe kan pa vetë Subhalla Castile, ata tash i kanë dal haptas. Ata shprehin tonë jemi Maturidi. Kjo thonë ata për vetë të tyre. Dhe Maturidizmi është një grup i humbur, një sekt i cili nuk heson me akiden e Profetit Sallallahu Alaihi Wasallam dhe me besimin në dhe e Profetit Sallallahu Alaihi Wasallam dhe sahabëve. Prandaj këtu stop, kujdes. Se këtu vjen problemi. Ata janë Sufista, ata janë Dhuruz varresh, ata besojnë që Allah është kudo, ata mohojnë siç i thotë Allahu. Edhe Ata ka në akidet prishur Në shumë gjërat tjera Që lejme e është njëri Duketë parësusht parimi kërësorë Nëse shikonjë që disa njërë Sejtë në argument të dushimta Rruë për të me Parimit janë bazë Të qarta fe janë të qarë O muslimanët <coughs> Parimit bazë në qarta Për nebesintarit duhet Qëndjeki argument të qarë Dhe argument të dushimta <coughs> Njërzit Në lidhje më argument të dushimta Janë tre loje Këte ka të reguar Lojë par janë dietarët, të cilët uadin kuptimin e vërtetë të argumenteve që janë të them të dishimta, se çfarë kuptim kanë ato, dhe dhe ato në të vërtetë. Edhe ata nomërisht kur dinë kuptimin, domosdoshmë nuk dalin nga ajo që treguohet në argumentet e qarta, sepse ajo lloj madhuri ka zbritur gjithë Kur'anin dhe ajetet e Kur'anit përputhen me njëra tjetrën. Kurse ata të cilët ndjekin të, të kotën, ata i marrin ajetet kuranore dhe i shpjegojnë sipas dëshirëve të tyre çfarë do, krijojnë një lloj përplasje ndërmjet ajetëve kuranore dhe pretendojnë që disa ajete përplasen me kuptimin e disa ajeteve tjera. Prandaj edhe kjo është humbje, që këtu fillon humbja e tyre vërtet. So Thoshën sentimente që njerëzit ndinin me argumentin dyshindëntrelllojë, lloji parë janë ata që vijnë dietarë që ua din kuptimin e dy të vërtetë dhe nuk humbin për këtyre. Lloji dytë janë njerëzit e thjeshtë, të cilët nuk a din kuptimin e këtyre ajeteve të qarta, po këta e dushin daw por nuk kanë problem për këtyre. Domi një person që njëri një thjesht Ai nuk ka problem me argumente të cilat thuan se dyshojnë dhe që formojnë shumë më shumë si kuptim, sepse ai nuk e kupton ato, ose nuk e kupton hiç, ose kupton brenda një lloji ide të thjeshtë e cila nuk e futet nën problem. Ndërsa lloji tretë njerëz më problematik të çështje. Lloji tretë janë ata që nuk janë dietar, por as nuk kanë njerëz të dijes, janë diku më larë njerëz të thjeshtë, kanë filluar në studio, <coughs> <coughs> kanë hyrë dhëbët e parë, edhe nga çka kemi thënë më parë kujtojnë se janë njëse si një person i cili ka ka ka, ka mapë të dijes dhe futen ato çështje që nuk u takon atyre. Edhe këta janë ata që humbin për këtyre jetë dhe numri këtyre njerëzve ose përqindja këtyr në umet janë shumë pak. Kështu që këto janë ato që duhen dyshim dot të kemi problematikë vetëm për për një lloj kaq të vogël njerëzish. Edhe këta pasaj e përhapin helmin e për tyre në shoqëri. Këta e përhapin helmin e tyre në shoqëri. Edhe e përhapen edhe prej këtyre pasaj fillon bujën dhe grupet e hombër. Edhe çështja e tyre është në lidhje me këtë ajete, është si çështja e, e një personi i cili është i smur dhe i ka thonë doktori mos e ha bukën e grurrit sa të bën dëm. Patjithësh bukë e grurrit e do të bishin për gjithë. Gjithë njerëzit kanë nevojë ta hanë dhe trupi i tyre, ë, në tëm than ka dobi për këtë bukë. Mirpo, edhe pse bukë e grurrit është dobishme, Pasqë disa njerëz të veçantë cilësen smurjeu bë godëm. Dhe fakti që e bëndë i bën dëm një pakicë së kaq të vogël, ju nuk do të thotë që ajo bukëshë dëmshunë. Qëllimi i tuaj është që këto lloje jetë të cilën që kanë problematike për një për këto lloje grupi njerëz që nuk do të thotë që janë në problematike për gjithë njerëzit. Por atë në problematike për këtë ashtu se problemi është i thyri. Ësh devijimi që kanë ata në, në zemrat e tyre që nuk i le janë ata që ta kuptojnë vërtetën. Edhe detyra besimtarë në këto raste është heqim argumente të qarta. Prandaj në besimtari, po të përdori të dhe regullin. Në zdo dhe qështje fetare ka për të shpëtuar pri humbjeve dhe dushimeve që mund të hedhin shumë njëres në shumë e shumë qështje fetare. Shiko gjërët e qarta që ka përmëndur Allah. Hesme gjërët e qarta edhe ke për të pari të shpëtuar shumë gjërët. Edhe nëse njëri u nuk jesënë të gjërët e qarta e devion, edhe nëse devion hum, edhe nëse hum vëndin e ti e ka në gjëhënë ndërsa ai personi i cili dëshon të shpotoj, dëshiron të vetë kënësinë Allahu subhanahu wa taala. Ai vë përgjithësi me argumente të qarta, të cilat janë baza e librit, ato bazohet fein Islamë dhe argumentet tjera, e tjera kuptimin e tyre të vërtetë e din dijetarët, ndërsa njerëzit thjesht nuk i kanë problem, ata që i kanë problem janë ata njerëzit të cilët kanë hedhur një hap përpara, lexojnë, por nuk kanë dije. Janë si shembull ti personi i cili nuk është mjek Po nuk është një asnjëri diesh, ka ka lexuar dy libra nga mjekësia, ja, edhe përpiqet të kujrojë njerëzit më ato pak dieni që ka marr, edhe këy më shumë do të dëmtojnë njerëz se të kujrojë ata. Ky jep ilaçe në vend që t'i rënë jave për ilaçe për të shëruar, jep ilaçe për të vdekur njerëzit. Ku është shembulli ti personit? Sepse ilaçi është ilaç, dhe ai kurorë është ilaç, po ai ka vendin e vet. Edhe nëse nuk vendosen vendin e vet, e shkatron njeriu. Ktu është edhe problemi, domethënë, në, në këtyre njerëzve. Për në njërë du të ruët për këtyre, për i tyre, tyre dhe për argumenti që përdojnë ata. Në kjo dhe gjithë të rëgohë që Omeret Radellanu, që ka pasve përruar me ata njërës cilës kishin të dojë metodologië. Të rëgohë që ka qenë një personë cilë që qështë Sabiv. Sabivu ka jetuar në kone Omeret Radellanu dhe kë, Sabivu, i fu se dyshi me njërës e në thejnë e tyre. Edhe i pyeste për disa yete të cilat janë për këto yete që formojnë më shumë se një kuptim, edhe kuptimi në tru e vërtetë nuk e di askush përveç Allahut, ose e din dietarët e thelluar në dije. Edhe i thon Omerit, është një person këtu, këtu, këtu, këtu është ky person. Ndjek këto lloj argumentesh dhe edhe i pyet njerëz që nuk janë ndeshime. E tha Omerit, po që inse e shikoni ma tregoni. Edhe e shikojën një herë, edhe vin vës këy pyto Merbin, ne shkon si ti apo te kasapi. Edhe pyet domethë, ç'u kuptimi ka ky ajet ky edisajete? Jet, I dhëllme aty ç'nga i, ëh, dhe merr merr një dek palme, ishte Halidja. E vloni djuan në kokë, sepse aty kishin problemin e në të koka. Fillonin i djuan, i djuan, i djuan derisa i gjaqos. E pasaj e lë, derisa shorohat. Pastaj e merr pap, dhe i djuan, i djuan derisa i gjaqos. Pastaj e lë. Pastaj djuan për edhe, derisa derisa permësohet, kur permësohet, i djuan për edhe tret, në i thotëu për i vizitarëve nëse ken bën në domosht m'vrit të më vrasësh m'vrit ose prindëshëm lërën se mua miku ai që kishën kokë. Atë i ston mirë që edukojnë, por sot kush i edukojnë? Sot sabiku shoftë ti kanë hyrë nëpër YouTube. Sot ata sabiu kanë marr kanë marr frierët e fesë, ata drejtën fenson. Dhe u mësojnë njerëz të fëmbash. Dhe pastaj dha urdhërmi ta çonin në Irak, edhe u dha urdhër njerëzë as kush mos i flasim me gojë. Edhe urdhë për prehanives pre kur shkon dhe një mezhjist, në një mejzi sikur të ishin 100 veta në mejzis. Po shkon te ky, i largon të gjithë në mejzis, sikur të ishte deveja e smur. Kjo e argus njerëz. Dhe sa kaloi një vit, dëshmuan njerëz se ai ishte përmirësuar bërë njerëzi mirë. Edhe pastaj edhe urdhë me që të flasin njerëzit. Kjo ka bërë mirë me këta do njerëz i hesë në argument të dyshimtë. Por atëherë, po sot Kuka Omer sot. Kuka Omer sot radiu Allah anhu, si punëti që ti e edukojta njerëz. Sot ata ka marë frejën e thes Dhe sot omsën njërës dhe fem rapsh Kam su dy gjera Edhe të gjëj që kam suar Dhe më thëni kam su mrapsh Edhe Kura tërgojnë fem njërës Baset gjosh katastrofa të vërteta Ka për e tyre o lezer Që hypi në përhytve Edhe po them edhe gjuho në arabe nuk e din Po të gjosh qërë dhe tyre Ka një loj e lokuenzet foluri Që thur shtik ta ja pas në kaluar Edhe i bëtë e imijes faqë nga munditull dhe se si i bën te mia mënyrën se si flasin. Për për shikos, buka, por po sikosh, fjalë e bukura por shtyr nuk ka zgjën. Edhe kjo do ishte domunë gjë më, më, si më erë, si e mirë se mos ishte asgjë, por mos e më ke se ka siç ka thënë shem se të mia që punë e tyra është si puna e atij personi i cili ta servoj mishin e derrit në tabaka prej ari. Edhe këta mi fetë të tua të bukura ta servirin, ta servirin pjesëllikun e gjunafin në tabaka prej ari që duket sikur diçka e bukur, pa as gëndullara, por për, për nxjengim. Prandaj, i fituar të kollhosha që ruhet për dyre, në për argumenteve të tyre të dyshimta, sepse ata të gjithë pretendojnë nec me argument. Kësh problemi, nec me argument. Me këto do gjehesh prej gjit, thua shikosh gjit, ti flas për njerëzve, argumente, nuk ka, argumente. Përse ralit po të shikosh? Me çfarë me çfarë argumenti jesin, si e ecin? Ate këtu duhet njëriu të bëhet si puna e argjendarit, i cili e merr atë monedhën e arit dhe e kontrollon për para. A është monedhë për vërtetë apo është falca? Se po tjesat e modhin më në fazën e e morë për të vërtet, mroqun po e jote. Iku tre fije jote. Shi dhe tikur ta silli argumentin, duhet duhet ta shikosh, a është argument, argument. Qartë, qartë. se argument? A është i çartë së di çfarë? Do të shtë ti që ngjaj aí është. Atë stopo ato. Prit, duro. Pyet, kërko. Sigurisht se ti kur shkon me një makinë, pye 10 veta, edhe kërko 20 makina, desha gjërat që do, për fen të tën do të kërkosh më shumë se është më e rëndësishme. Edhe nëse përfundim makinës së ditë ndonya Çdo lloj mirë apo e keqe, më mashtrim nga jeta e në dyja, nëse të mashtrojnë vetënde, përfundimi është në xhenet me shumicë, apo sot pasoj oh, Allah më mashtroi, sepse shejtani ka mashtruar të gjithë. Edhe ndimin, shejtani më mashtroi, por Allah nuk e falit këtë gjë, e nxënë në xheneti. I thonë, nuk i thatëm thonë që o oh, yeah. Allah më mashtrova me bizun, por ta fal sepse i më mashtruar. Ja. Allah gjithën urdhër, ai e kundërshtoi urdhrin e Allahut, sepse u mashtrua nga shejtani edh gjithdonë Allah mos ha. Shejtani më shtroi, humbi. Edhe 16. Allah i ka thënë mos e bëj. Shejtani dhe miqtë e tij më shtroin, duke i përmendur disa lloje argumentesh, edhe edhe i del. Edhe kjo është rregulli i përgjithshëm që kanë treguar dietarët, që një personi i cili përhap një të kot, ai nuk e tregon të, të kotën e tij, të kot të kulluar, por patjetër do ta përzihet me një pjesë vërtetë, sepse e kota po supozimi pjesë vërtetë, ai nuk hyn mes njerëzve. Në njacën të, të kotën e tij, përzim i pjesë vërtetës, edhe pastaj e përhapës njerëze edhe e vërtetë që ndodhen në publik të, të, të kotën, hap portën e zemrës tek njeriu që të hyj, ndër kur hyn e vërtetë bash me të, mbrapshtaj ngjitet edhe e kota dhe hyn zemrë pra në zemrën e njeriu. Kush fokuson? Prandaj njeriu do të jetë shumë i kujdesshëm për vendet e tij, shikoj nga emerfen, çfarë shorfej emer, çfarë argumentos, të gjithë po vendojnë, del robi, delon para, manhujbe, do të doë vëzë musliman, kujdes, merr nevojë me argument. Edhe ai është njeriu i parë që i shkel argumentet e fesë me me këmen e tij. Qiç çon argumente fesë, pra ndaj shikojë, sa e zbaton ai fenë? Sa insëm argumenti ai? Edhe shikoj çfarë argumentesh nik ai? Argumente të qarta, të cilat janë të qarta se drejta e dihet mes ditës, apo ndiej argumentet e dyshimta të thirrë për më shumë se i kuptim. Detyra e besimtarit që çon argumente dyshimta, ti kthej ato argumente të qarta, nëse dëshon të shpëtohet te Allahu, Allahu në ruajt, vazhdon. Inhamdullahu salatu salatu salamu rasulim e awala alihi u sahbihi u qmajnë më batë. Në gjdo kush me drejt mund përbjësi, po si ka mundësi që një besimtar që ka besuar Allahun dhe bodën dhjetër, të shkoj edhe të devjojnë e vërteta edhe të ndjekjë argumentet i të dushimta duke e ditu që e vërteta nuk është atër. E dhe themë përgjigjen e kësa e ka dhënë Allahun i më dhurra betënë Koranë. Fëllahu subhanahu wa ta'ala, a nuk shikon ata që u jepet një pjesë nga libri dhe thërrasin se kjo është libri i Allahut për të gjykuar mes tyre, pastaj një grup prej tyre largohet dhe ata janë të shpërqendruar. A e keni parë ata, të cilët vazhdon një pjesë të librit? Ata ftohen për të ardhur tek libri i Allahut, jo për të zbatuar librin e Allahut. Dhe që gjykon libri i Allahut me një anë dhe një pjesë tjetër i kthejnë shpinën. U thuat, ju jeni besimtarë? A jeni libri i Allahut apo jo? Ata i këtë në shpjën një për të ndohët. Pse? Përse këta njërës dhe argonë nga argumentet dhe qartë, atë një nga argumentet dëshim ta. Përse këta, kërë thotë Allah i madhuruar në Koran, kështuësht, ata të rjo nuk është kështu, pëse i bëndë të dhe gjeje? Arsujë është që thotë Allah i madhuru në bashdim, dhali kebi anna unë kalu, lënë të mesën në naru, illa e jamën Kjo gjë timi si i shpinën se i bën ato vërtetës, që ndiejën argumente dyshimtase. Po argumentin nuk do ta lënë, nuk do ta mbulojnë kodon e tyre pa gjëfarë. Nuk ta lënë pa gjëfarë sepse dhelë zbuluar atë. Dhe, Kuptoi si është kot. Arësia është se ata thonë ne nuk ka bërë makapur zjarre, vetëm se pak ditë. Edhe i mashtroi ata në fenë Allahut, ajo që shpivën. Shpivën dhe Allah më dhuroi. Mthonë gjëra të reja. Edhe thonë ai sikur në Donald do të donë donë donë pak. Do shpotojmë. Do mëson problemi i tyre njerëzën përgjigësi është ata mendojnë që do mporta kaluar tek Allahu shumë shumë kollaj. Çfarë dom? O kamsi logjika se e shejtani kausi gjithë njerëz tyngjenë. Kausi gjithë njerëz nuk të gjitha besimtarë falë që kanë gjithë. Po shikoni gjunat që bëjnë. Sa njerëz bëjnë gjunat? Po sa mos, më mirë se të tjerët. Kur e bëjnë gjithas, do të gjithë ato tyngjenë, a logjikisht më duhet të tyngjenë? Po. Pse mashtron shejtani njeriu? I të për çfarë mirë pse hallodum dënëmë për të dëgjuar kështu diçka vogël. Ço blimi është gjë e vogël. Ka gjë më goja se kjo, pastaj feja nuk më e çu, aba shomash, aba shomash. Aba shomash, aba shomash, dhe sikur vimë nevi vdeje, s'dou nuk pata kohë. Atë kujto njëriun. Një. Aba shomash, aba shomash. Thosim tani këqë, këqë, aba shomash. Edhe kur ti të stallon diës, aba shomash, s'ka problem. Dhe nga që ata nuk e kanë frikën ditën e gjykimit. Nuk e kanë frikë xhenemit. Nuk ka ndonjë ndonjë besim të fortë në Allahun subhanahu wa taala që ti nxjist ta veprojnë atë veprat të mira dhe largohen nga të gjënafe. Prandaj edhe ata largohen nga libra e Allahut dhe i kthejnë shpinën. Ku i thotë o robi Allahut, Allah ka ndaluar këtë gjë. Ata thonë. Allah subhanahu wa taala në Kur'an shembull, "Nja ju eleni në aminu la ta'khudhu el-yehudu wan-nisaara awliya ba'dumawliya wa ba'd." O ju që jeni besor musliman, çifut dhe krishterët miq, ata janë miq të njëri tjetrit. Ai thotë po Allahu madhore na ka trellina ka urdhuruar kom ai që ne tregomi drejt. Edhe drejtësia për çdo çdo thot, drejtësia për këtë person do thotë që ti shkohsh ta urosh priftin në Kish për festat e tyre të Pashkëve ose të Krishtlindje. Kjo është drejtësia. Niko që Allahu madhore kanë ndaluar kom ai që ti bësh ata miq. Kurse diku shtjetë është prej qartë. Ne kanë bërë vetëm sot e mi. Ktu nga orxzllar tan, po ti miq të mi ortodoksë dhe katolik. Domthonë me ata po ata që kanë miq. Kupton? Neqojë qallogë, ata nuk janë miq, ata janë armiq. Ky do të jataj miq. Edhe kujt do të pasojmë miq, s'e di çu miqë ata, po jo mund, unu bëj dava këtyre dhe qëllimi është ne të drejtohemi drejt njerëzit. Edhe kështu i mashtron shejtani të njerëz, edhe i fut nëto qosë kaqe, të cilët vendin e kanë në thellëmin e xhehenem nëse njëu nuk vendon për këtyre. Dhe arsyeja përse këta devijojnë është se ata nuk e kanë frikë Allahut subhanuhu teala nuk e kanë frik ditën e llogaris. Mendojnë që depozite do të dajnë përpara Allahut i pyjesi kanë por ta kaluar shumë kollaj. Nuk i madhurojnë urdhat e Allahut. Urdhat e Allahut për ta janë më të thëshë se urdhhat e Paris që i hedhën karrigja. Për këtë arsye ata kur vijnë puna për urdhat e karrigës, ata i qendrojnë strike 11 kurse vijnë puna për urdhat e Allahut, ata devijojnë për tyë dhe i shkelin urdhën e Allahut sepse thonë Allah me i mëshirë së mësak ta dhe i ka mështuar mëshirë e gjerë Allahot dhe nuk kanë kuptuar që Allah i mëdhërua ka përgatit gjenem në rëzdoj 1.999 dhe shkën ta dhe dhe mi dhe shkëtoj dhe nuk uh, i justifikon të ka Allah dhja nëse kanë dhja apo ignorancë nëse kanë ignorancë nëse ata kam pas mundësi ta mësën vërdej nuk e kanë mësuar të, të ka Allah i mëdhërua nuk blemë vetë nëse e sak ta Allah i më dhurë ka zbirtu të libër një njëri të ndjekin jo të ashkeli me kamë dhe jo të anë në shkalejnë në të, dhe jo t'i këthin shpinën në ti pështu ku që i këthin shpinën arsujere se se ka frikë ditër në logaris se nuk e kujtonë në të sepse me e me dynjan ka frikë më shumë dynjan ka frikë karigen, ka frikë paran ka frikë postin, ka frikë opinionin e tjerën me rad e gjitha këto pasaj e zbrapsin nga e vërtetë dhe k Si es për të justifikuar vetën e tij, edhe pse ai vallallaj e di shumë mirë se ku është. Edhe jo më larg se para 30 ditë i thash një personi, i cili e di shumë mirë se si ka qenë dikur si e bër sot. Edhe e justifikon vetën e tij për të gjërat që bën. I thash ti, "Mo doj të drejtali." Ti vetë e di vetën tënde që tani më mirë apo si ka qenë dikur më ke qenë më mirë. Edhe nuk hapi gojë fare, kuptoi çiqë që, që, që u, u zverdh këtyr, sepse e di vetën e vetë se ku është. Edhe çdo njëherë përlesh ti shumë njërë se ku është. A është sot më mirë apo ka qenë dikur më mirë? Edhe pse mund i njërë, radhë, të justifikohet para njerëz, zotë pun kanë argumente, s'ka argumente ku këtë ndëmarrat gjithë këto janë, gjithë ato filma që i bën njeriu mashtrime, që bën vetesi, asimontëra sa kaq. Por madhur, të qallojmë dhe uar gjithë ato të pastrohen, të dalë ato vërteta. Edhe vërtet, e vërtetë do të i blejë aty të tjerë të cilët janë treguar sinqert me vetën e tyre. O njerëi, a e kupton ti o njerëi, që ti kur devijon nga një argument fetar, ti vetëm se i mashtron vetëm tata skën tjetër. As sipun një personi i cili ka përpara ti u shih me helm. I do babai mos e hasën tek ka helm. Po ja, babai më sa duket nuk ka pasur qëllim që ky është helm, po pa ka pasur qëllim që është i hidhur. Po un do po pa e provojë vetot. Un po pa e provojë se inshallah nuk ka, nuk është problem, nuk vdes për këtë, kupton? Domethënë këtu në vërtet çfarë bën? Kë mëson vetëm vetëm e di. As kënd tjetër. Se nëse ky do ta hajë do vdesi. Ne po vdim paso un nuk e dija. E dije. Ik me Aty, të tjerët. Atu kushton shumë në xhenem. Prandaj, duhet që një të rëgojë të sinë qërë me vëdënë të i, sepse nësë a i hecë me argument dhe qarta, a i do fitoj të ka Allah subhanu wa ta'ala kalensinë Allah ma dheruar dhe gjenetet e larta. Dhe nëse hecë me argument dhe dushim ta edhe do justifikojnë vëdën e ti për gjunavet që bëm, ta di se vëdën vëdën e ti ka bërdëm dhe askuj tjetër. Askuj tjetër. Prandaj, kjo është koha e sprobës. Sot jemi në sprobë nëjesër është ditë logarije kur dalin për Allah subhanu wa ta'ala pra nështë dë një e për nesh le të zbukrohet për për Allah më dhurën në të ditë me punë të mira që dalur për Allah me punë të mira dhe kush më ashtonë vetën e ti aji vetën se vetën e ti të shkateroj dhe kush bënë punë të mira i të fërëndorin Allah më dhurën se vetën për Allah të shudhëzimi kusë Allah më dhurën në, në ruoj nga shdo hundje